Наступного дня уже й поховали. Встиг, правда, якось передати листа до якоїсь громадської організації. Назвав, кажуть, імена убивць і натякнув, що існує тільки йому відомий, глибоко законспірований сховок із сенсанційним відкриттям у справі Гонгадзе. А вже через пару днів генпрокуратура запевнила, що нічого нового у тому листі нема і в сховку нічого нема, порожній. Враження таке, що слідство замітає сліди. Тіні хіросівських журавликів пролітають над світом. 58-ма річниця. Той льотчик Клод з збожеволів, скинувши атомну бомбу на Хіросіму. Тоді там загинуло понад чверть мільйона людей. Їхні опромінені скелети гналися за ним все життя. За теперішніми політиками не женуться. Щойно мер Хіросіми закликав назавжди відмовитися від атомної зброї, як тут же Північна Корея заявила, що продовжить ядерні випробування. «Люблю Курасаву!» його фільм про Нагасакі, взагалі всі його фільми. Пам'ятаю, як у снах Курасави людина струшує піджак від радіації. Мені здається, що це я струшую піджак у своїх чорнобильських снах. Біля Канарських островів затонув човен з іммігрантами з Марокко. Теж хотіли на Канари. Судять терориста, що торік підірвав нічний бар на острові Балі. Майже міровесник, трохи старший. Його судять, а він усміхається. Засудили до смертної кари, усміхається. Його так і назвали – «Усміхнений терорист». А що ми знаємо? Він там тешній, здається, з острова Ява. Може, у нього своя філософія смерті. Може, він хоче, щоб його поклали під великим деревом. Може, він усміхнений, а в них так годиться. Просто час уже зрозуміти, що на землі кулі є люди, викроєні інакше, ніж ми. І не лізте до них зі своїм лекалом. Ну і вони хай не лізуть до нас і зі своїм. Але тепер уже пізно. Перемішалися племена й народи. І все посіяне вже зійшло. А й справді, чому я це все записую? Теж мені літописець Нестор. Батько каже, що це в мене від діда, теж любив писати. При арешті конфіскували. І читати любив, навіть у таборі. Примудрявся діставати книжки. Був дуже здібний, домов. У в'язниці вивчив німецьку. Потім йому інкримінували. Чому саме німецьку? Може, він німці чекав, а йому хоч і самоонську, аби підручник, і туп вивчив. Оця спадкова цікавість до світу у мене в генах сидить. Але кому потрібні ці мої записки? Хто їх буде читати? Син мій – це вже покоління інших пріоритетів. Старі люди відходять. Молодим байдуже. І все ж дружина каже – пиши. Принаймні для себе. Скинув дискетку, дав почитати леву. Хай прогляне у своїй постелі. Прочитав, зацікавився, але каже – некомфортно не чтиво. Навряд чи хто надрукує. Якийсь глобальний роман чи що – Втім, спробую, покажу у себе у видавництві. Ну, це він перебільшує. Куди мені до роману? Я ж не письменник, і всю цю глобалізацію я не люблю. Просто, якщо від мене нічого не залежить, то і я не залежу ні від чого. Я тримаю свою лінію оборони. Видавництво й справді не взяло. І їх можна зрозуміти. Вони вже були прогоріли на українській літературі. І тепер їм потрібні гарантії, що видання не буде збитковим. А хто ж їм такі гарантії дасть? Тим більше під невідомого автора. От якби я сам спонсорував це видання і сам закупив тираж, тоді інша річ. А так вони покрутили дискетку в руках і навіть з деяким жалем віддали. Порадили підсилити інтригу, підкинути сексу, сублімувати інформацію в детектив. І неодмінно, щоб хтось подбав про розкрутку. Ясно, я цього всього робити не буду. Це ж не билетристика, це записки. Як написалося, так написалося. А щодо інтриги, то це вони даремно. Інтрига скрізь і у всьому. Глобальні сюжети не потребують розкрутки. Вони цілком достойні, пара комп'ютерної мишки. Самі урагани чого варті? Жанет і Ель Ніньо. Ізадора і Френцес. Як вони перегукуються через океани? Як вони прагнуть одне до одного? Це великий роман. Це Трістан та Ізольда стихій. Або той німецький учений, що шукає слід снігової людини десь у горах Північної чи Східної Європи. Хіба це не пригодницька повість? Чи снайпер не видимка у «Шевроле приз, не психологічний трилер? Чи недоторкані бандити у парламенті, не детектив? Чи послати хлопчаків під Вавилон? Не історична трагедія? Дружина каже, що пошукає інше видавництво. А я кажу, хай видавництво пошукає мене, жартую, звісно, нікому я не потрібен. Зрештою, скину в блог, опублікую у віртуалі. Якась жива душа прочитає. А може, й озоветься, сьогодні потрапили в дощ. Возив дружину на закупи, щоб їй самі не ходити. А вже коли під'їжджали до двору, линула злива. Вода заливала скло, я зупинив машину. Ми сиділи, як у дощовій капсулі, омиті від усього на світі. Їли виноград, сміялися і цілувались. У дружини були щасливі очі. Шкода, що такі зливи бувають короткочасними. П'ятий місяць Іракської війни. Горять і вибухають нафтогони. Зброї масового знищення так і не знайшли. Саддама Хусейна теж не знайшли. Чутка, що він уже вбитий. Однак арабський супутниковий канал транслював голос. Такий схожий його. Оплакує смерть, удає, кусає. Загрожує Америці. Кажуть, зголив свої сталінські вуса. Відпустив бороду і тепер невпізнаний. Весь час у Русі. Ніде надовго не зупиняється. То його бачили в арабській одежі, на задньому сидінні машини Нісан, то в напрямку сирійського кордону, то іранського, то раптом у місті Мосул. Зайшов у лікарню, потім вийшов і розчинився у повітрі. Послали туди військові підрозділи, гелікоптери, блокували квартал, обшукали будинки. А він зник, щез, мов крізь землю провалився. Ось уже й Маковія. Середина серпня перші птахи вже лаштуються відлітати у вирій. А нащо їм відлітати? У нас тут скоро свої тропіки будуть. Плавляться асфальти. Тануть вершини Альп, перегріваються атомні станції, парижани стрибають у фонтани. І пожежі. Страшні лісові пожежі. У Португалії згоріло майже 100 тисяч гектарів лісу. В Іспанії палають ліси. Горить французька рів'єра. В Австралії полум'я охопило величезні масиви. Біжать страуси, хапаються за голову кенгуру. Убивча спека. Вчені заговорили про початок глобального потепління. Папа Римський з прочанами і туристами молиться в Римі про дощ. В Індії бомба вибухнула на мосту. У Багдаді біля Йорданського посольства – Швидкий поїзд Київ Варшава протаранив на переїзді авто Міцубісі Кольт, протягнув кількасот метрів, після чого машина злетіла в урвище. В Росії був спалах сальмонольозу, у Казахстані випадок бубонної чуми, у Франції літак упав на дерево, у Китаї оперували дівчинку, у якої три ноги. Події, начебто, не співмірні це, якщо у світових масштабах. А в масштабах людської долі моя дружина має рацію. Сльоза дитини більша за космос. Для Борьки смерть його батька – найстрашніше горе. Хлопчик, контужений на львівському авіашоу, а потім ще й травмований на Норд-Ост – це вже інший вимір біди. Ліберійський ампутант, про якого ніхто не знає, і астронавти з Коламбії, про яких знає весь світ. Старі самотні люди, що доживають віку в Чорнобильській зоні. І молоді хлопці, що гинуть на Іракській війні. Усе це – всесвітні лики трагедій. І немає їм числа. Як каже мій батько, буває гори велике, буває більше, а буває ще більше. В діапазоні таких градацій ми й живемо. Читав би краще світську хроніку, каже дружина.